Thank you. ‫תהריים טובים לצופים ולמאזינים, ‫באולפן המאולתר יורם שפטל, ‫ואנחנו בשידור נוסף ‫באת השפורפרת של יורם שפטל ‫ללא כחל וסרק. ‫אני פותח כרגיל בשלוש בקשות. ‫הראשונה, אנא הרשמו לאתר. ‫השנייה, אנא הביעו את דעתכם, והשלישית, אנא שתפו כמה שיותר את התוכן על מנת שנגדיל את מספר הצופים והמאזינים. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם בעניין נוסף. הניסיון לשדר מאולפן במרתף ביתי, שידור שיהיה במתכונת מדויקת לשידור של תוכנית הרדיו קרס, בגלל חוסר יכולת להתמיד בהיבט הטכני הנדרש משירות כזה. אני הגעתי למסקנה שאנחנו צריכים את התוכנית הזאת להפוך לתוכנית עם שני פתיחים, במש... של שע... תוכנית של שעתיים עם שני פתיחים, והשאר שיר לאומי, והשאר שיחות עם מאזינים, אבל אני גם רוצה לשמור על המתכונת הנוכחית של התוכנית, ואז התוכנית הזאת כמות שהיא ‫תעבור לשידור ביום שני ‫בחמש אחרי הצהריים. ‫עכשיו, מה שאני מבקש, ‫אם יש מישהו מהמאזינים ‫שיש לו את הכישורים הטכניים הדרושים, ‫ואם הוא מוכן לסייע לי ‫בהובלת שידור מהבחינה הטכנית ‫של שיחות עם מאזינים, ‫כאן מהאולפן המאולתר הזה, ‫אז אני מאוד יודה לו ‫אם הוא ייצור קשר עם המשרד ‫על מנת לראות איך אפשר ‫לקדם את העניין, ‫ואני אומר תודה מראש. ‫אנחנו נמצאים גם בשידור חי ‫בערוץ 20 ‫וגם ב-0404 של בועז גולן. חוץ מזה, אנחנו במעקב מתמיד גם בצייצן וגם במברקון. ובנוסף, כן, בוודאי. הנושאים שאני עומד לדבר עליהם היום הם כדלקמן. הראשון, מרק הר סוכר, צוקרברג ביידיש, זה שמו. Uh, ‫הוא בולשביק שמאלני נמוך ומתועב, ‫מחד ומאידך, הוא ככל הנראה גדול סותמי הפיות בתולדות האנושות כולה, ‫בגלל שהוא שולט על מיליארדים של קולות. ‫על מיליארדים של קולות, uh, ‫ומיליארדים של uh, מאזינים לקולות. Uh, ‫אבל פירוט יתר וכולי בהמשך. ‫הנושא השני יהיה הספסוף של חברי הבית התחתון של הקונגרס בארצות הברית, ‫שבניגוד מוחלט לכל הנהלים, ‫עשו מעין מחטף בולשביקי מטורף של קריאה לסנאט להעמיד לדין את טראמפ במטרה להדיחו בידיעה ברורה שהקריאה הזאת לא עומדת להיענות בכלל. זהו הבולשיביזם השמאלני בצורתו הדוחה ביותר וזה משלים את המהלך הקודם כי מרק הר סוכר הוא, הוא ‫האחראי יותר מכול, מבחינה כספית, ‫מאות מיליוני דולרים הוא תרם, ‫הן למסע הבחירות לנשיאות ‫והן לאין ספור מסעי בחירות ‫במדינות השונות לגבי חברי קונגרס, סנאט וכיוצא באלה. ‫הנושא השלישי הוא המתקפות... שהן ציניות, שהן מושחתות והן שקריות על נתניהו בעקבות הפנייה שלו לציבור הערבי להצביע בעד הליכוד, פנייה שהולכת להיענות בחיוב על ידי עשרות אלפים ואולי אפילו עד כדי מאה אלף קולות, דבר ‫שכמובן הוא מחוץ לתחום התוכניות, ‫הן של האויב הערבי מבפנים, ‫הכוונה למשותפת ואלה שעדיין תומכים בה, ‫ולבעלי בריתם, ‫השמאל הישראלי כולו. ‫ונקנח כרגיל בפינת היידיש. וכמובן אחרי הנושא הראשון וההתייחסות שלי להתייחסות שלכם אליו, אנחנו נשמע כהרגלנו שיר לאומי, והפעם מאופל מחתרת, את המילים כתב יהושע כהן האגדי ואומר עליו כשיגיע הזמן נשאיר מספר מילים והלחן על ידי דוד זהבי. ובכן, לנושא הראשון. מרק הר סוכר, באמצעות כפיפיו בכל רחבי העולם, מקיים זה מספר שנים מערכת שלמה של סתימת פיות. ‫בולשוויקית, שבה נסתמי הפיות ‫הם אך ורק אנשים לאומיים ‫ואנשי ימין בכל מדינה ומדינה. ‫לעומת זאת, המיקרופון נשאר פתוח לחלוטין ‫לאייתולות המרצחים, לרבות מי שעומד בראש משטר ‫האייתולות, ‫אייתול החמנאי. Uh, הוא, uh, אין שום בעיה, הוא ממשיך uh, גם לצייץ וגם יש לו uh, חשבון בספר הפנים, uh, הכל uh, יפה וראוי ומדובר באדם שבציוציו uh, ולא רק בהם, uh, גם בספר הפנים, קורא כל העת להשמיד את מדינת ישראל על יושביה, למחוק אותה מהמזרח התיכון. כלומר, יש כאן בולשוויזם מהסוג הכי גרוע והכי בזוי, והרבה יותר אפקטיבי מהבולשוויזם, כי הבולשוויזם יכול היה לסתום פיות בארצות הקומוניסטיות. אבל בארצות הקומוניסטיות בשום שלב, אף פעם, לא היו קרוב לשלושה תושב, מיליארד תושבים. וכמובן שהבולשביזם לא יכול היה אה, לסתום פיות בשום מקום שאינו נתון לשליטתו הישירה. אה, לכן אה, מרק צוקרברג, הנבל, הר סוכר הזה, אה, ‫הוא למעשה גדול סותמי אפיות ‫בכל תולדות האנושות, ‫והשיא הגיע, השיא הגיע ‫עם סתימת פיו של לא אחר ‫מאשר נשיא ארצות הברית, ‫בהאשמת שקר בזויה, ‫לפיה טראמפ מסית לאלימות. ‫מי שמסית לאלימות... זה האנשים שהוא תרם מאות מיליונים של דולרים במערכת הבחירות האחרונה כדי שהם ייבחרו. אני מדבר למשל על סגנית הנשיא הבכרה האריס, בכרה זה אשת הגמל, קמאלה האריס. האנטישמית הפנאטית, הבולשוויקית הקיצונית, שהביעה במהלך הקיץ הנורא שעבר על ארצות הברית, עם חמישים איש שנהרגו, נרצחו, עם אלפים, אלפים של בתי עסק שנשרפו, נשדדו ונבזזו, והיצור המתועב הזה, שמקומו בבית הסוהר, ולא בבית הלבן, היצורה המתועבת והמחליאה הזאת, קמלה האריס, קראה ועודדה את ההפקרות הזאת, וקראה לגייס כספים כדי לשחרר בערובה את המתפרעים, החוליגנים, הפושעים, שורפי החנויות, הרוצחים שהיו במעצר, והתקשו לגייס את הכסף לשחרור בערובה. ‫ככה כנופיית אנטיפה, ‫שגם בה הביעה קמלה האריס ‫וסנטורים דמוקרטיים ‫וחברי קונגרס דמוקרטיים ‫שהביעו לכל אורך הקיץ ‫עידוד ברור ומפורש לאלימות. ‫אני, לאחר התוכנית הקודמת, ‫צפיתי מתחילתו ועד סופו, ‫בנאומו של דונלד טראמפ, ‫לא הייתה שם מילה אחת, ‫שאפילו ברמז ניתן לפרש אותה ‫כקריאה לאלימות ‫וכקריאה להסתערות הזאת, ‫הברברית, החייתית, ‫שתוכננה קודם לכן ‫על ידי מיליציות פשיסטיות ‫שניצלו את ההפגנה של דונלד טראמפ. ‫כדי לארגן את ההתקפה הפראית, ‫הברברית, והם יענשו כולם ‫בכל חומר הדין, ‫על קודש הקודשים, ‫אחד משני קודשי הקודשים ‫של הדמוקרטיה האמריקאית, ‫בניין הקפיטול, שבו יושבים שני בתי הקונגרס ‫של ארצות הברית. ‫יתרה מכך, בסיום דבריו, ‫דונלד טראמפ קרא במפורש, לצעוד לעבר גבעת הקפיטול בשלום ובפטריוטיות, תוך הפגנה בלתי אלימה ופטריוטית. ונכון, אמרתי בשבוע שעבר ואני לא חוזר בי, דונלד טראמפ פישל קשות כאשר התברר שיש פלישה לתוך גבעת הקפיטול, בניין הקפיטול, עד שהוא קרא חד משמעית לפורעים להסתלק מיידית ובשלום מהבניין, עוד עליו, על חלקים רבים ממנו הם השתלטו. זאת הייתה פשלה איומה ונוראה. שתפגע קשות, תפגע קשות um, בזיכרון ההיסטורי של הנשיאות שלו, שעד לתחילת מגפת הקורונה, ללא ספק הייתה הנשיאות הטובה והמוצלחת ביותר בארצות הברית, לפחות ממלחמת העולם השנייה, אם לא מעבר לכך. Uh, ו... אז כאן uh, בהחלט uh, דונלד טראמפ פישל, uh, ופישל קשות, אבל, אבל, uh, לאלימות הוא לא הטיף ולא קרה, לא רק לא ישירות, גם לא במרומז בשום צורה שהיא. האמירה החוזרת ונשנית שלו, ואת זאת אמרתי גם בשבוע שעבר, בהפגנה, כי uh, תוצאות הבחירות זויפו, זוהי אמירה לגיטימית לחלוטין כאמירה, היא לא לגיטימית לחלוטין במובן הזה שמאחר והיא לא הוכחה בשום בית משפט ושמעו כ-90 שופטים את הטענות וכולם דחו אותם על הסב ואני לא נכנס כרגע בכלל לשאלה אם הם נכונות או לא, רשאי דונלד טראמפ ועשרות מיליונים מתומכיו להוסיף ולהחזיק בדעה שהבחירות אכן זויפו, ומי שזכה בהם בפועל זה דונלד טראמפ. אבל, אבל, בשטח, על פי חוק, ההתנהלות צריכה להיות, ודונלד טראמפ אף פעם לא אמר שהוא לא יעזוב את הבית הלבן, ההתנהלות צריכה להיות כזאת, שעל פי החוק והחוקה של ארצות הברית, הליך כניסתו של ג'ו ביידן לבית הלבן יהיה בדיוק בשעה 12, 20 לינואר למניין העכו"ם. וכאן אני מודיע שאני מסרב לבקשה שהופנתה אליי לא להשתמש יותר במילה במקום במניינם, למניינם, למניין העכו"ם, כי על פי אלף שנות ספרות של ההלכה, ההגדרה החד משמעית של הנצרות היא עבודה זרה שווה עכו"ם, חד וחלק, ובמיוחד מי שהגדיר זאת בצורה כל כך חד משמעית, חדה וברורה, ולא רק באיגרת תימן, זה הנשר הגדול, הפטיש החזק, העמוד הימיני, הלא הוא אה, הרמב״ם הענק, אה, שחד משמעית קבע, הנצרות היא עבודה זרה, חד וחלק. דרך אגב, גם בתי המשפט של גוים אה, נקראים במשך 1,500 שנות אה, הלכה, ספרות הלכתית, חצרות העקום, ככה, חצרות העקום. בואו נחזור למעלליו של הר סוכר כנושא מרכזי, ונחזור לדונלד טראמפ. הנה כי כן, סתימת פיו וסילוק חשבון הצייצן וספר הפנים שלו. כבתירוץ שקרי, בזוי ונאלך, שאינו אלא סתימת פיות וניסיון לחסל את הקריירה הפוליטית של דונלד טראמפ ולמנוע את ריצתו אה, בעוד ארבע שנים, אה, פחות קצת, אה, לבית הלבן, אה, זה מה שעומד, שום דבר אחר לא, זה מה שעומד מאחורי הצעד השטני, הרודני, הבזוי והשפל של מרק הר סוכר, היהודון הבזוי הזה שהתחתן עם שיקסה סינית, שהבת שלו לא יהודייה ולנכדים שלו, בניגוד לנכדים של דונלד טראמפ, לא יהיה זכר של יהודי, הוא בושה, כלימה וחרפה על העם היהודי כולו. ונעבור לתגובות שלכם. אנה תעלה קישור לנאום של טראמפ, בסדר גמור, נעשה את זה. האם לדעתך הנשיא טראמפ ירוץ לנשיאות בשנת 2024? אלמלא החרם שהטיל אדון הר סוכר על דונלד טראמפ וסילק אותו, מספר הפנים והצייצן, הייתי אומר שהסיכויים שדונלד טראמפ לא רק ייבחר, אלא אפילו ירוץ עוד ארבע שנים, הם קלושים. אבל המהלך הזה של אדון הר סוכר, מחד, והתמיכה הגורפת לצעד המופקר הזה, מצד הספסוף חברי הבית התחתון, של הקונגרס האמריקאי, אלה יכולים ליצור תגובת נגד בקרב כמעט כל 74 מיליון המצביעים שהוא קיבל, למעלה מעשרה מיליון יותר מאשר בבחירות הקודמות ויותר מאשר למעלה מזה, אובמה מתחרז עם אוסאמה קיבל. זה עלול ליצור תגובת נגד כזאת, שכן תהפוך בסופו של דבר את טראמפ כגורם מאוד משמעותי לגבי הבחירות לנשיאות עוד ארבע שנים, כאשר אין לי צל צילו של ספק שהרוב בבית התחתון יעבור עוד שנתיים לידי הרפובליקנים, הוא בגדול, בין השאר, בגלל ההליך המביש והמחפיר הזה, שעוד מעט נדבר עליו בהרחבה, שהיה אתמול בבית התחתון של הקונגרס האמריקאי. יורם, לאן נעלם השמאל הציוני? שואל חתול מגניב. השמאל הציוני נעלם לחלוטין, משום שבתהליך מדורג, שהחל למחרת המהפך, וניצנים שלו היו מיד לאחר יום הכיפורים, בקרב הציבור החילוני אשכנזי הוותיק בארץ, של מעבר משמאל ציוני לשמאל קיצוני, פוסט-יהודי ופוסט-ציוני, ולכן מפלגת העבודה ששוב, יחד עם מרץ, לפני 28 שנים וקצת, היו להם ביחד 56 מושבים בכנסת, לאחר הבחירות של נון תשנ"ב, קיץ תשנ"ב, 1992. 44 מפלגת העבודה, 12 מרץ, כל זה... התכווץ לכך שמפלגת העבודה לא קיימת לחלוטין, יש לה פחות מ-1% תמיכה, בערך כמו לאפס הפוליטי, לרמאי הפתולוגי הפוליטי, משה יעלון, 0.7%, פחות או יותר שם מסתובבת מפלגת העבודה, ומרץ בסכנה ממשית לא לעבור את אחוז החסימה, היא עומדת כיום על חמש, זה ממש יכול להיגמר בשמחה גדולה של פחות מארבע. לשם, והכול, בראש ובראשונה, אי השלמה עם המהפך, שההמשך היה פשע אוסלו והתמיכה הגורפת, אם כי אותה הוביל, לכאורה... איש ליכוד, כמובן שבגד בכל עקרונות הליכוד, אריאל שרון, שהמעשה הזה, עם חוק לעד את התרומה האדירה שלו אה, למדינת ישראל, אמרתי לא פעם ולא פעמיים ואני לא חוזר בי, אין חמישה אנשים שתרמו לתקומת ישראל ומדינת ישראל יותר מאשר אריאל שרון, אבל פשע, סליחה. פשע הגירוש ימחק היסטורית ותודעתית את כל מעשיו הגדולים והענקיים של אריאל שרון למען מדינת ישראל. שפטל, האם תוכל, תהיה מוכן לייצג את הר סוכר בבית המשפט? א', אני מבטיח לכם שהוא לא יפנה אליי. ב', אפילו הייתי רוצה נניח, ואני כמובן לא, זה לא אפשרי, מדובר בבית משפט בארצות הברית כמובן, ושמה אני, כמו כל עורך דין ישראלי שאין לו רישיון עריכת דין אמריקאי, ואין כמעט כאלה בארץ, למעט עולים מארצות הברית, או יורדים שחזרו ארצה, לא אוכל לבצע את המשימה, גם אם הייתי רוצה, ואני ממש לא. Uh, uh, הוצע לך לעבוד בגלי ישראל, מדוע שרפת. Uh, uh, אכן uh, הייתה הצעה, uh, והובטח שבעקבותיה תבוא פנייה קונקרטית, אבל היא לא באה, ואני לא רץ אחרי אף אחד. Uh, מענקי קורונה ודמי אבטלה בכלל הם רע חולה שלא מעודדים אנשים לצאת לעבודה, אלא לעבוד בשחור. מה דעתך, מדוע ביבי ממשיך בפופולריות זולה להעניק מענקי קורונה ודמי אבטלה? ובכן, תראו, אנחנו חיים בדמוקרטיה. יש, בניגוד לשקרים של התקשורת, אבל כמעט מתחילת מגפת הקורונה, בהתחלה היו לנו באמת מיליון מובטלים. אבל היום המספר האמיתי הוא כחצי מיליון. עכשיו, אין לעלות על הדעת שאתה תשאיר במשך אה, תקופה ארוכה חצי מיליון אנשים בלי פרנסה. זה לא יעלה על הדעת בכלל. אה, היו פה, ובצדק, במקרה כזה, מהומות שהיו מאיימות להחריב את המדינה כולה. אה, ‫הוא הדין באשר לתמיכה בעסקים. ‫אי אפשר לסגור עסקים אחד ‫ולא לתת פיצוי מסוים, ‫שלעולם כמובן איננו פיצוי מלא ‫ביחס למה שעסק מצליח ועובד, ‫מרוויח במשך תפקוד רגיל שלו, ‫ברור שלא. אבל מענקים שיאפשרו איכשהו להחזיק את הראש מעל המים, הם בהחלט חובה וכורח המציאות. אין פה שום פופוליזם, ואין ממשלה דמוקרטית אחת בעולם שלא נוהגת ככה בדיוק. תשלום דמי אבטלה מחד, ותשלום של פיצוי מסוים, גם ככה זה הביא אותנו לגירעון של מאה... שישים מיליארד שקל. כאן אני רוצה אה, לומר כמה אמיתות וכמה שקרים על, אין, זאת אומרת שקרים, לא שאני הולך להגיד, אלא לצטט שקרים אה, בעניין הקורונה. תראו, כל דבר, אבל כל דבר, ללא יוצא מן הכלל, הוא יחסי. אני בעצמי נדהמתי לשמוע את העובדה אה, שה... ירידה בתל"ג של מדינת ישראל עקב מגפת הקורונה הנוראה, פחות מ-4 אחוז, 3.8, 3.9 אחוז, זה לדעתי, תראו, ביפן, אני בטוח שהתוצאה יותר טובה, משום שמה לעשות, היפנים הם אנשים מיוחדים מאוד, ואני ראיתי את זה במו עיניי בשני ביקורים שלי ביפן, ושם מגרו לחלוטין את המחלה, ולכן הנזק הכלכלי ממנה הוא אפסי. למה שם מיגרו בנקל את המחלה? משום שאין דבר כזה שיגידו ליפני אה, לצאת או להיכנס למקומות שיש בהם אנשים כשיש עליו מסכה, שהוא לא יעשה את זה. אין דבר כזה, זה לא, לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות דבר כזה אצל יפני. והוא עדין לגבי עוד מספר מדינות במזרח הרחוק, אבל נקודת ההשוואה שלנו צריכה להיות אירופה וארצות הברית. וכאן, חד משמעית, התל"ג של מדינת ישראל ירד הכי פחות מכל מדינות אירופה ומכל, כמובן מארצות הברית וקנדה ומדינות דרום אמריקה. אבל לא רק זה. בניגוד לדגש הזה על גירעון של 160 מיליארד, ומי מי כל הזמן מנגח את הממשלה? אותו אספסוף מתועב, מחבל לא תקשורתי של האולפנים, שכל הזמן דורש, אבל כל הזמן, פיצוי ופיצוי, לפצות, לפצות, לפצות. כמובן שהממשלה לא הלכה... לפי המתווה של האספסוף המחבל או תקשורתי של האולפנים, אבל סך כל הפיצויים, גם לשכירים וגם לעצמאים, זה שהביא אותנו לגירעון הבלתי נמנע הזה, אבל מה שחשוב הוא שחרף הגירעון הזה, שתי חברות דירוג האשראי העולמיות, אישרו עם תוספת שזה יציב לטווח ארוך. את הדירוג האשראי של מדינת ישראל, בניגוד לצרחות ולשקרים הבזויים של האספסוף המחבל או תקשורתי של האולפנים, בניגוד מוחלט לדברים האלה. עכשיו, כמובן, היבט הקורונה הוא בראש ובראשונה, בראש ובראשונה, בנזקים הבריאותיים ולחיים שהמגפה הנוראה הזאת גרמה. גם כאן, ישראל במקום הראשון, בצורה בלתי מעורערת לחלוטין, אין מדינה בעולם שהיו בה מאות אלפי חולים, כמו במדינת ישראל, הגענו למספר הלא מכובד של חצי מיליון נדבקים, שאחוז המתים מהם, הוא 0.75 אחוז, פחות מ-0.8 אחוז, פחות מ-0.8 אחוז, אחוז הנדבקים במדינת ישראל. אין, אין מספר כזה בשום מקום רלוונטי בעולם. אין דבר כזה. אבל גולת הכותרת זה השורה התחתונה, דאונטרששורי, כמו שאומרים ביידיש. והשורה התחתונה אומרת שבאופן ודאי ישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם המערבי, שוב, למעט מדינות המזרח הרחוק, שתפתח את כל המשק, או כמעט כמעט את כולו, ותיפטר מהמגפה הנוראה הזאת. זה לא אומרת שפה ושם לא יהיו חולים בקורונה, אבל לא ברמה של מגפה ולא ברמה שמשפיעה על המשק. זה סיכום הקורונה, האמיתות מחד והשקרים הבזויים של האספסוף האולפנים, המחבל או תקשורתי. למה יש טוענים שהשטחים הם שטחים משוחררים ולא כבושים? נו, באמת, לומר על שטח כלשהו של ארץ ישראל שהוא שטח כבוש, זה מצביע, מי שזה, יש סוג של נייר לקמוס. מי שקורא לשטח כלשהו ביהודה ושומרון כשטח כבוש, לא לנו הוא, אלא מצרינו, מתייבאנו, פוסט-יהודי הוא, פוסט-ציוני הוא. אפשר לומר שארץ ישראל... שצה"ל שחרר חלקים רבים ממנה, מכיבוש ערבי, מכיבוש ערבי עד מלחמת הגאולה, מלחמת ששת הימים, כמה רשע, רמאי ומנוול צריך להיות כדי לקרוא לזה כבוש. כי תראו, מלקרוא לג'נין כבוש, קצרה מאוד הדרך לומר שגם סכנין כבושה, כי מה ההבדל? מה ההבדל? כיבוש של 48' תש"ח זה שחרור וכיבוש של תשכ"ז זה כיבוש? למה? על פי איזה, על פי איזה קנה מידה? על פי איזה אמות מידה? על מה אנחנו מדברים בכלל? לכן, באמת, זה צריך להיות באמת בעיני המחנה הלאומי נייר לקמוס. מי שקורא לסנטימטר אחד כלשהו מאדמת ארץ ישראל ככבוש, לא לנו הוא, אלא לצרינו, מתייבאנו, פוסט-יהודי פוסט-ציוני הוא. לספר על פועלו הפטריוטי של שלדון אדלסון, תראו, לדבר על פועלו הפטריוטי של שלדון אדלסון צריך עשר תוכניות כאלה. אבל באמת, בכותרות שבכותרות. Uh, הפקולטה לרפואה, uh, שכבר uh, נפתחה, נדמה לי, באוניברסיטת אריאל, מומנה כולה, כולה, על ידי שלדון אדלסון. Uh, פרויקט תגלית. בחלק ניכר ביותר שלו, וזה מיזם שהביא עד היום, נדמה לי, איזה 700-800 אלף יהודים צעירים לסיור מקיף בארץ ישראל, המממן הכי גדול שלו הוא שלדון אדלסון. מי ששבר את המונופול בתקשורת הכתובה של השמאל הבוגדני, הוא שלדון אדלסון, הוא מרזיק את העיתון הכי נפוץ במדינה ישראל היום, מימן אותו כולו מכיסו, כולו עד השקל האחרון, וכשסכנת סגירה ריחפה מעל מקור ראשון, העיתון הטוב ביותר במדינה, אם כי למרבה הצער, ברובו הגדול הוא עיתון מגזרי. אני חושב שתשעה מכל עשרה מינויים שלו הם חובשי כיפה, וזה בסדר גמור, אין לי שום בעיה עם זה, אני רק מציין את זה, שגם עיתון ברמה כזאת, בשום מקום בעולם לא הופך להיות עיתון המונים. אז באמת, שני העיתונים הכי חשובים במדינה, העיתון הטוב במדינה והעיתון הנפוץ במדינה, זה מימון של שלדון אדלסון. ובאמת תרומה לעשרות על גבי עשרות על גבי עשרות בסדר גודל של הרבה למעלה ממיליארד שקל, בנוסף לכל התרומות שפירטתי שפיר... שצ... עד כה, שגם הם אה, לדעתי עלו לו לפחות מיליארד שקל אם לא יותר, לדעתי אפילו הרבה יותר. רק להחזיק עיתון במשך למעלה מעשור כמו ישראל היום זה סיפור שעולה לו להערכתי כמה עשרות מיליוני שקלים כל שנה. בנוסף לכל אלה חשובה מאוד מבחינה ישראלית התמיכה הכספית האדירה שלו בדונלד טראמפ במסע הבחירות גם הקודם וגם הזה הוא תרם לו, בכל אחד ממסעי הבחירות, תקשיבו טוב, מאה מיליון דולר. מאה מיליון דולר. וכך גם תרומות בהיקף עצום של עשרות מיליוני דולרים למרוצים שונים בבתי הנבחרים, בשני בתי הנבחרים של הקונגרס, כאשר קנה המידה היחיד הוא הפרו-ישראליות של המועמד. הפרו-ישראליות של המועמד. Uh, אני חושב שלמעט משפחת רוטשילד, על הענף הצרפתי שלה ועל הענף הבריטי שלה, לא היה מעולם תורם כזה למדינת ישראל ולעם היהודי. Uh, מזל שאיש כזה uh, הפך להיות אדם ששוויו מוערך בלמעלה מ-40 מיליארד דולר, ‫כן ירבו. Uh, מה דעתך על הלעג ‫של התקשורת השמאלנית, על ידידינו? ‫טוב, uh, תראו, uh, התקשורת uh, השמאלנית, ‫האנטישמית, הפוסט-יהודית והפוסט-ציונית, ‫הרפש שזורם בתעלות הביוב ‫של העם היהודי. Uh, ‫התקשורת הזאת, ‫יש לה קנה מידה אחד בהתייחסותה... ‫לאישיות בולטת כלשהי. ‫ככל שאתה יותר שונא ישראל, ‫ככה תהיה יותר אהוד. הדוגמה הבולטת ביותר זה הצורר, ‫היא, מח, שמו וזכרו, ‫חוסני, אבן עבדאללה, ‫אבו חמאסה, ‫אום אל-אטומה, אובמה, ‫מתחרז עם אוסאמה, ומולו דונלד טראמפ. ‫גדול ידידי... ישראל והעם היהודי מאז קורש בזירה הבינלאומית ולכן הוא כל כך שנוא וכל כך מתועב על הרפש האנטישמי המזוהם של הספסוף האולפנים המחבל לא תקשורתי. שלדון אדלסון אינו אזרח ישראלי ולכן הוא מנוע בתשובה לשאלה מלתרום למסעי הבחירות של נתניהו, אבל תרומה אדירה למסעי הבחירות של נתניהו היא של העיתון ישראל היום, שהוא בבעלותו ובמימונו הבלעדי. שפטל, מה אתה אומר על האכיפה הבררנית הגלויה בה המשטרה נותנת לאספסוף לה השמאל להתפרע בבלפור, לסגור כבישים, לקלל, לאיים ולירוק עליהם? אכן כן, אבל אני אומר שוב, זה לא המשטרה, זה הפרקליטות, זה הדיקטטורה של בגץ שמנעה כל אפשרות להפסיק את מדגרות הקורונה הנוראות הללו Uh, uh, כך למשל uh, בדיון שהיה uh, לפני uh, ימים ספורים בבגץ, uh, אז uh, נשאל uh, על ידי אחד השופטים שמה, נשאלה השאלה הבאה, האם יש לנו נתונים על הפצת ותחלואה בקרב האספסוף, כמובן שהשופט לא אמר אספסוף, זה אני אומר, המפגינים מול בית ראש הממשלה, ונשאלת השאלה לגבי אותו שופט נכבד, מהי התשתית העובדתית שעמדה בפני בית המשפט העליון כשהוא החליט, שהוא נתבקש להחליט והחליט בחפץ לב, ברוב של עשר נגד אחד, לגרש את כל מתיישבי עזה חבל עזה והיהודים כמובן וצפון השומרון, מה בדיוק התשתית העובדתית שהייתה מונחת לפני בית המשפט כדי לקבוע שזה יקדם את השלום, יקדם את הביטחון, ישפר את מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית. איזה נתונים בדיוק היו לבית המשפט לפני שהוא לא היסס לתת את חותמת הכשרות שלו לגירוש הזה? כשהחלוקה היא חד משמעית, פוליטית. השופט הליכודניק, ואני הכרתי אותו אישית והיינו מדברים פוליטיקה אצלו בלשכה לא פעם ולא פעמיים. לא כשהוא היה בבית המשפט העליון, אלא כשהוא היה בבית המשפט המחוזי. אדמונד לוי, הליכודניק המובהק הזה, כמובן היה נגד, בפסק דין יחיד נגד הגירוש הזה, ועשרה שופטים שמאלנים, פוסט-ציונים, פוסט-יהודים, בחדווה, בחדווה, נתנו הכשר מלא לגירוש, בלי שום תשתית עובדתית לסיבות המרכזיות. שעומדות מאחורי פסק הדין שלהם. קידום השלום, שיפור המעמד הבינלאומי של מדינת ישראל, שיפור הביטחון. מעניין, אה? מה אתה אומר על הפילוג במפלגות החרדיות? לדעתך החרדים המודרניים יצביעו ישירות לנתניהו. אני לא ער לאיזשהו פילוג. משמעותי בקרב המפלגות החרדיות, ואני לא יודע מה מהות הפילוג, שאני גם לא יודע מה הוא, הוא קיים בכלל. על כל פנים, לדעתי, יש בין עשרת אלפים לעשרים אלף חרדים שמצביעים ישירות ליכוד. לא עבור מפלגות שתמיד יתמכו בממשלת ליכוד, אלא מצביעים ישירות, בלי תיווך. ‫הישר לליכוד בראשות נתניהו. <אם> ‫ועכשיו אנחנו נעבור, כפי שאמרתי, ‫בפתיח, לשמוע שיר לאומי ‫מאופל מחתרת, ‫מילים יהושע כהן האגדי, ‫לחן דוד זהבי. <אז> חזרנו, וכמו שהבטחתי, כמה מילים על יהושע כהן האגדי. יהושע כהן היה כמעט היחיד, יחד עם עוד שניים-שלושה, שכאשר הבריטים הצליחו במקביל לרצח של יאיר שטרן, לחסל כמעט לחלוטין לח... כגוף פועל את מחתרת לחי ואני מדבר על שנת תש״ב, 1942. יהושע כהן הסתתר אז וחי בפרדסים של כפר סבא כשהוא ישן שמה ועושה גיחות החוצה כדי להצטייד באוכל. לימים, לאחר ההימלטות של עשרים אנשי לחי מכלא מזרה בראשות יצחק שמיר ותחילת ההתארגנות והפעילות המחתרתית הצבאית של לחי, הוא השתתף כמעט בכל פעולות הלוחמה המפוארות של הלחי במשך כארבע שנים לפחות. אבל גולת הכותרת שלו כאיש לחי ‫היא שהוא אישית, הוא אישית, ‫תקע שלושה כדורים ‫בגולגלתו של הרוזן ברנדוט, ‫יימח שמו וזכרו של הנבל הזה, ‫שבא הנה לארץ ‫כדי לחסל את מדינת ישראל ‫שזה עתה קמה. ‫והוא, יחד עם עוד שניים, ‫יהושוע זטלר, והשלישי, אני לא בטוח מזה, אבל ישוע זטלר בטוח, ישוע זטלר היה שכן שלי, גר ברחוב דוב הוז, בית שני מפינת סמולנסקין, אני גרתי בסמולנסקין 9, בית שני מהפינה של דוב הוז. הוא, הוא נאסר בעקבות זאת, יחד עם רבים מאנשי לח"י, אבל תוך שנה שוחררו כולם, ולימים הוא הפך לאיש סודו ושומרו האישי שלא אחר מאשר דוד בן גוריון. באמת, איש ענק, אדיר, אדיר שבאדירים. ו... כמו שהוא כתב את המילים של השיר הנהדר הזה, שבאמת לא היה מישהו כל כך באופל המחתרת כמו יהושע כהן האגדי. ונעבור לנושא השני, והוא האספסוף הזה, הנוראי, הבולשוויקי, של חברי הבית התחתון בארצות הברית, שהצביעו על מה שנקרא הדחה, אבל בינו לבין הדחה אין ולא כלום, כי אין להם שום סמכות להדיח את הנשיא, אלא קריאה לסנאט לערוך משפט הדחה לדונלד טראמפ, משפט שלא התקיים אף פעם, משום שעדיין מנהיג הרוב, כי עדיין לא אושרו בחירתם, של שני הסנאטורים הדמוקרטיים ממדינת ג'ורג'יה, לכן כרגע בסנאט יש 50 רפובליקנים ו-48 דמוקרטים, ומנהיג הרוב בסנאט הוא מיץ' מקונול. והוא הודיע חד משמעית שלא עולה בדעתו לא רק לסיים את המשפט עד פרישתו של דונלד טראמפ בעוד שישה ימים, אלא גם לא להתחיל בפרק זמן זה במשפט. עכשיו, ברגע שדונלד טראמפ מסיים כחוק בתום ארבע שנים מלאות את כהונתו כנשיא ארה״ב לא ניתן בכלל לקיים את המשפט הזה כי הקונגרס, סליחה, הסנאט מוסמך לדון בהדחה רק לגבי אישיות פוליטית מכהנת ולא אישיות פוליטית שסיימה את כהונתה אלה דברים שאומר בצורה הכי חד משמעית והכי ברורה, אחד המשפטנים הבולטים ביותר בארצות הברית, מיודענו אלן דרשוביץ', שאומר במפורש שלסנאט אין שום סמכות לקיים משפט הדחה אחרי שדונלד טראמפ יסיים כחוק את מלוא ארבעת השנים של כהונתו כנשיא ארצות הברית, חד וחלק. לכן לא מדובר בהדחה, אלא בסוג של הצהרה למעשה, וזוהי הצהרה. מה התירוץ? התירוץ הוא שכדי השבועה שנשבע כל חבר קונגרס בשני הבתים, היא זהה לשבועה שנשבע לה נשיא ארצות הברית כשהוא מתחיל את כהונתו, והם את כהונתם, והיא ‫להגן על החוקה מפני כל אויב ‫מבית ומחוץ. ‫עכשיו, הספסוף הזה, ‫לא רק שלא הגן על החוקה האמריקאית, ‫אלא הוא רמס אותה ברגל גסה. ‫הוא ממש רמס את החוקה. כי הליך הדחה חייב להתחיל ‫בכלל בוועדת חוקה, חוק ומשפט. ‫של בית הנבחרים. ‫שם צריכים להשמיע עדויות, ‫שם צריכים להישמע דעות מומחים, ‫האם במה שמאשימים את הנשיא ‫כעבירת הדחה, ‫האם יש בה מבחינה חוקתית ‫אכן צידוק, גם אם היא תוכח, להדיח. ‫ואז צריך לקיים הצבעה ‫באותו... באותה ועדה. ואם יש רוב בוועדה, הדיון עובר למליאה, ובפני המליאה, שוב, נשמעות עדויות, באים מומחים, יש זכות לסנגור מטעם הנשיא לחקור את העדים. כל זה לא נעשה, כלום, שום דבר. כלום. הכל, ככה זה הבולשביקים, ככה זה השמאל, ככה זה הרמאים הנאלחים הבזויים האלה. ככה זה. שום דבר, הכל נרמס, כל מה שמקובל בהליך כזה, כפי שהיה בשלושת הפעמים שהוא ננקט קודם לכן, כולל בעניינו של טראמפ. הדיון בסוגיית ההדחה של טראמפ בבית התחתון בפעם הקודמת, נמשך חודש. והפעם, כמה שעות. נמשך חודש. עכשיו, שימו לב. אני הקשבתי, מאחר וזה היו נאומים של בין חצי דקה לדקה, אני הקשבתי לכמאה נאומים אתמול, בשידור חי, ברשת פוקס. עכשיו, כל הנואמים שתמכו בהדחה הזאת, בהצבעה על הזאת, כולם, ללא יוצא מן הכלל, הצדיקו ‫את העמדה השקרית שלהם ‫בכך שדונלד טראמפ הסיט ‫במהלך נאומו את הנוכחים באספה ‫ללצעוד באלימות ‫לעבר בניין הקפיטול. ‫אבל שימו לב לפרט טכני ‫מאוד חשוב, ‫והוא, אף אחד מהם, לא ציטט ולו מילה אחת מהנאום של דונלד טראמפ שתראה שאכן הוא הסית כך, מהסיבה הפשוטה מאוד שעליה דיברתי בנושא הראשון, אין מילה כזאת, אין מילה כזאת. ככה שאספסוף של למעלה מחמישים, מאה, היו איזה חמישים ומשהו בעד, ארבעים ומשהו נגד. כל החמישים ומשהו, כולם, הצדיקו את ההצבעה שלהם בכך שדונלד טראמפ הסית, הסית להסתערות כוחנית, בלתי חוקית כמובן, על גבעת הקפיטול ובניין הקפיטול. לא היה ולא נברא, והראיה הניצחת ביותר, שאף אחד מהם, אף אחד מהם לא ציטט ולו מילה אחת מאותו נאום שיש בו כדי להוכיח את הטענה. שוב, מהטעם הפשוט, כי אין מילה כזאת, פשוט אין. לבוא ולומר שהבחירות זויפו, זה לא הסתה לאלימות, ממש לא. ובמיוחד כשמשפט הסיום היה, ועכשיו תצעדו בשלום ובפטריוטיות לעבר גבעת הקפיטול להביע את מחאתכם. בשלום ובפטריוטיות. In peace, בלשון המקור. לכן, לא רק שמדובר כאן ברמיסת כל נוהל שהתקיים גם לגבי דונלד טראמפ עצמו לפני קצת למעלה משנה, חודש שלם זה לקח. אבל כל ההליך בשקר יסודו, התירוץ ‫להצבעה הזאת בשקר יסודו, שקר בוטה, ‫ובעוד אשר היה נראה, ‫גם בעיני תומכים מובהקים של דונלד טראמפ בארצות הברית, ‫שאירועי יום רביעי שעבר ‫גם סיימו את הקריירה הפוליטית שלו ‫וגם יפגעו קשות ב... תודעה ההיסטורית לגבי נשיאותו של דונלד טראמפ, הרי מרק הר סוכר מחד, הנבל הזה, סותם הפיות הנאלח הזה, והאספסוף של חברי הבית התחתון הדמוקרטי, ועוד... עשרה רפובליקנים שהם פחות מחמישה אחוז ממספר הצירים הרפובליקנים בבית התחתון שהוא עולה על מאתיים ולכן עשרה אחוז עשרה פח... צירים זה פחות מחמישה אחוז. האספסוף הזה לדעתי מחיין מחדש את סיכוייו ומעמדו הפוליטי של דונלד טראמפ כמועמד אפשרי בבחירות של תשפ"ה, נובמבר, זה תמיד, כמו שאמרתי, אחרי ראש השנה, ולכן חילוף שנה עברית, אפילו שזה עשרים וארבע. ועתה לתגובותיכם. האם לדעתך הציונות הדתית, הבית היהודי ועוצמה היהודית יחברו יחדיו לרשימה אחת? במידה שכן, האם המפלגה תעבור את אחוז החסימה? קודם כל, רק חבירה כזאת, ולכך אני מקווה שגם תצטרף נועם, אם היא בכלל מעוניינת, לרוץ לבחירות הבאות עלינו לטובה, זה הסיכוי היחיד שלהם לעבור את אחוז החסימה. איחוד שלא יכיל את כל הגורמים הללו, אין לו שום סיכוי. סמוטריץ' לבד לא עובר את אחוז החסימה, אני מצר על כך. ‫אני רוצה לומר, להגיד לכם משהו בסוד. ‫אידיאולוגית, אני הרבה יותר ‫קרוב לסמוטריץ' מה של הליכוד. ‫אידיאולוגית, בהחלט כן. ‫אידיאולוגית, אני ציוני דתי, ‫אפילו שאני לא דתי. ‫אידיאולוגית, אני ציוני דתי 100%, ‫לא 99.9%, 100% ציוני דתי. ‫אבל אני תמיד משתדל... להבדיל בין המצוי לרצוי, מבחינתי סמוטריץ' יהיה לו עשרים ח"כים. אבל אם הוא רץ לבד, הוא לא עובר את אחוז החסימה. הוא לא עובר את אחוז החסימה. ולכן הסיכוי היחיד, והוא סיכוי ממשי, אפילו הייתי אומר רוב הסיכויים, שיהיה מעבר של אחוז החסימה, זה סמוטריץ' ושו"ת, הבית היהודי, ועוצמה יהודית, ש... בניגוד למה שהיה בבחירות מועד א', היא שווה שמונה, עשרים אלף קולות נניח, נעשה להם הנחה קטנה, ולא למעלה מכמעט שמונים אלף קולות, כמו באותו, סליחה, מועד ב', אני מדבר על מועד ב', מועד א', הם רצו ביחד. במועד ב', עוצמה יהודית רצה לבד וקיבלה שמונים וארבע אלף קולות. ואני הזהרתי בערוץ עשרים עשרות פעמים, גם פנים מול פנים בשידור חי, את ידידי הטוב, שאני ממש אוהב אותו, את איתמר בן גביר, שלא תעיזו לרוץ, אתם סתם תעשו נזק, ואני עוד הייתי אה, רחב לב איתם, אמרתי, אתם תשרפו בין עשרים לארבעים, לא, בין שלושים, אמרתי, בין שלושים לארבעים אלף קולות, חבל, זה... ‫כי זה מושב בכנסת. ‫אז הנזק היה יותר קטן. ‫הם לא שרפו 30 עד 40 אלף, ‫אלא פחות מ-20. ‫קצת פחות מ-20, אבל פחות מ-20. ‫ולכן היום אדון בן גביר, ‫שלא שמע בעצתי, ‫בעל המשא ומתן הזה, ‫כשהוא שווה לא שני מושבים, ‫אלא חצי מושב בכנסת. ‫חצי מושב בכנסת. אבל הוא חייב להתאחד, אני בטוח שהוא יתאחד, כך גם הבית היהודי, אחרת שלושת הגופים האלה אין להם שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, שום סיכוי, מוחלט. הם, הם, הם פרצו לקפיטול בחסות טראמפ. הנאלח שעודד אותם לעשות את זה. שוב, מי שאומר את זה זה איזשהו שמאלן, שמאחר והוא לא כותב את שמו בעברית, אז אני לא יאמר את שמו. זה השמאל השקרי והמתועב. זה מזכיר לי, דרך אגב, את השקרים של השמאל ביחס לנתניהו המסית והמפלג. ואני, הן בתוכנית הרדיו, ונדמה לי שגם בתוכנית הזאת, אבל אם לא, הנה עכשיו אני מציב אתגר בפני כל השמאלנים הרמאים המתועבים. אנא, הביאו לי ציטוט, אבל ציטוט אמיתי, אחד, מנתניהו, מי מהרגע מי שהוא עלה על הבמה הפוליטית במדינת ישראל, בבחירות המקדימות לרשימת הליכוד, ‫בשנת תשמ"ח, 1988, ‫שהוא זכה בקלות במקום הראשון, ‫אנה, תביאו לי ציטוט אחד ‫של דברים מפלגים שהוא אומר. ‫לעומת זאת, השמאל, ‫ואני אעשה את זה ‫באחד התוכניות הקרובות, ‫השמאל רווי ב... אמירות מחרידות ומזעזעות, כולל קריאה לרצח חד משמעי של נתניהו, מפי לא איזה מין כותב תגובות אלמוני באחד הרשתות, לא, על ידי המנהיגים, על ידי המנהיגים, על ידי האנשי היעדר הרוח. הבולטים מקרבו, הם הם הגורם המפלג והמשסה, הבזוי, הנאלח, שגורם לפירוד, הם הם, ולכן הם התכוונו ורצו, אם רק זה היה מתאפשר להם, להקים כאן יודנראט אחרי הבחירות האחרונות, תחת פיקוד של יזבק, עודה וסרסור השהידים אחמד מה אתה אומר על כך שהפרקליטות מנהלת את המשטרה ואת מח"ש? זה לא בניגוד עניינים מושחת. איך זה ייתכן שהפקידים, נורית ליטמן השמאלנית הקיצונית והמנדלבלוף הסחיט, בעצם מנהלים את המדינה? האם זוהי דמוקרטיה? אכן זוהי לא דמוקרטיה, זהו משטר של הדיקטטורה של בג"ץ. את יכולת ניהול המדינה של היועץ המשפטי הנוכחי, הגרוע מקום המדינה, העניק לו בגץ, בכך שהוא הפך אותו מהיועץ המשפטי לממשלה, לפוקד המשפטי על הממשלה, שהיא חייבת לציית לכל אמירה שלו ולפעול על פיה. ללא שום זכות ערעור בפני ערכה כלשהי, ודאי לא בפני הדיקטטורה של בגץ. אכן, אין לנו דמוקרטיה, זה דור שלם, אנחנו חיים תחת משטר של הדיקטטורה של בגץ. מדוע התקשורת נותנת במה למפלג, למפלגות שמאל, שואל יוסי שמריהו, שלא עוברות את אחוז החסימה, ואילו מפלגות הימין שעלולות לא לעבור את אחוז החסימה, לא נותנים להם פתחון פה. כי, איך, איך אומרים, כי הים הוא אותו ים, כי האויב הערבי הוא אותו אויב ערבי, והשמאל, בין בריתו של האויב הערבי מבית ומחוץ, הוא גם כן אותו הדבר, אותו השמאל. אהרון ברק אמר פעם שביום שהממשלה אומר יקיר בבליין, תחליט למרוד בבגץ ולא לקיים את הפסיקות שלו, הטנקים יהיו אלה שיכריעו. אם צה"ל צריך לבחור בין נתניהו להסתר חיות, אין לי ספק במה הוא יבחר. זה נכון, אבל אני... לא ראיתי מעולם ציטוט של ברק כפי שאתה מייחס לו. נניח שאחרי השבעת ביידן נחשפו, נחשפת ראיית זהב שמוכיחה שהבחירות נגנבו, האם על פי חוק טראמפ יחזור לבית הלבן וביידן יצטרך לצאת? לא, ממש לא. הדרך היחידה אז תהיה להדיח ‫את ביידן באמצעות הליך הדחה מסודר, ‫לא מגעיל ומחליק כזה ‫כמו שהדמוקרטים עשו אתמול, ‫בבית התחתון, ‫והסיכוי שזה יצא לפועל הוא אפס, ‫משום שכדי להדיח נשיא מכהן, ‫צריך לקיים משפט בסנאט. אב בית הדין הוא אמנם נשיא בית המשפט העליון, אבל זהו משפט כמו שמשפט צריך להתנהל, בפני חבר מושבעים. ומי הם חבר המושבעים? כל מאה הסנטורים. עכשיו, אין רוב פה, צריך רוב של שני שליש. כלומר, צריך שישים ושבעה סנטורים שיצביעו בעד הדחת ביידן. כאשר אנחנו מדברים על חמישים סנטורים דמוקרטיים. אין שום סיכוי שיימצאו מתוכם שבעה עשר שיצביעו בעד הדחתו של ביידן. יורם, אתה טועה, בתי המשפט בארצות הברית רובם ככולם דחו את התביעות. אכן כן. רגע, אולי יש עוד... <אכן> אכן בתי המשפט בארצות הברית, לא רובם ככולם, כולם, דה, הנה, ככולם דחו את התביעות על רקע טכני, אי עמידה וכולי, לא בחנו ולא דנו בעובדות הקשורות לתרמית הבחירות. לא מדויק. חלק מבתי המשפט קבעו שעל פני הדברים, העובדות שרוצים להביא בפניהם אינן מוכיחות זיוף בכמות כזאת שיש בה כדי לשנות את תוצאות הבחירות. בית המשפט העליון דחה את העתירה של מדינת טקסס בטענה של זכות אי עמידה. אבל חלק ניכר, אם לא הכל, נדחה, אולי מטענות טכניות שאני לא בקיא בכולם, אבל אני כן ראיתי החלטות שאומרות במפורש שהראיות אליהן מפנים העותרים, אין בהן כדי להוכיח זיופים בהיקף שיש בהם לשנות את התוצאות באותה מדינה שבה מדובר. לדעתי אריה שיף הגיבור מערד צריך להדליק משואה ביום העצמאות כגיבור ישראל. אני לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך, אם כי העמדתו לדין באשמת רצח היא אחת מנקודות השפל הכי נמוכות של הפרקליטות הישראלית, אבל תדעו, לפעמים מעז יוצא מתוק. בפרשת דרומי ‫כתוצאה מעמדתו, מעמדתו לדין של דרומי, ‫גם כן באשמת רצח, ‫תוך כדי המשפט חוקק חוק דרומי ‫שהביא לזיכויו. ‫האם תהיה לליכוד אפשרות ‫לחתום על הסכם עודפים ‫עם מפלגה כלשהי? ‫ככל הנראה, אם מפלגת הציונות הדתית המאוחדת, זה ברור שאיתם הליכוד יחתום על הסכם עודפים, שכמובן יהיה בתוקף רק אם הם יעברו את אחוז החסימה. שפטל, למה מתייחסים בזלזול כלפי עלי סלם, ראש עיריית נצרת? שואל אוהד בן נתן. מהסיבה הפשוטה, הוא עשה דבר היום ונורא. הדבר הכי נורא שערבי, אזרח ישראלי, יכול לעשות. בלשון סגי נהור כמובן, הוא הביע תמיכה בנתניהו, הוא הביע תמיכה בנתניהו, זה מבחינת השמאל גרוע הרבה יותר מעבירת הרצח, הרבה יותר. מרלנסקי עוד פטריוט יהודי רצה להשקיע בבאר שבע בשנות השבעים את השמונים כמאה מיליון דולר זה מהלך שיכול היה להקפיץ את כלכלת המדינה קדימה מנעו זאת ממנו מדוע מנעו זאת ממנו בתקופת השמאל בשלטון אני דיברתי על כך לא פעם ולא פעמיים הסיבה היא פשוטה מאוד הנשק על אלטלנה ‫ניתן במתנה כאות הערכה לסילוק הבריטים מהארץ ‫על ידי האצ"ל והלח"י ‫לארגון הצבאי הלאומי באירופה ‫על מנת להעבירו לארץ ישראל. ‫אבל האצ"ל היה גוף עני ביותר, ‫ולא יכול היה לממן ‫את האונייה שתביא את הנשק. ‫וחלק לא מבוטל מהמימון של האונייה ‫שהביאה את הנשק של אלטלנה, ‫היה על ידי מאיר לנסקי, ‫זיכרונו לברכה. ‫ולכן הוא סולק בבושת פנים ‫בתירוץ מגוחך שהוא מסוכן ‫לביטחון הציבור בישראל, ‫אחרי שהוא היה כאן למעלה משנה, ‫ולא התחיל אפילו לפגוע ‫בביטחון ישראל באיזושהי צורה, ‫ההפך הגמור. ‫אגב, אנקדוטה. ‫יהודי נוסף, חבר טוב של לנסקי, ‫שעל פי התקשורת האמריקאית ‫הוא מראשי ארגוני הפשע בארצות הברית, ‫הוא עונה לשם בני זיגלבוים. ‫ויום אחד מצלצל זיגלבוים ‫למאיר לנסקי, ‫והשיחה ביניהם קולחת, ‫ולגמרי לא במקרה, ביידיש. ‫ובין השאר, אומר לנסקי ‫לבני זיגלבוים, ‫מדארף רדן, ‫אופן אה טויטה גישפט אינדה טויטה ים. ‫אנחנו חייבים לדבר ‫על טויטה גישפט זה עניין מת, ‫אבל עניין, זה טויטה גישפט, ‫הכוונה לעניין מעבר הרחוק. אינדטויטה ים, בים המלח. כזה משחק מילים, משחק לשון יידישאי משעשע ונחמד. פרקליטות המדינה לא התביישה לומר שהכוונה כאן הייתה לדון בעניינים עברייניים של רצח, לא פחות ולא יותר. הסיפור הוא אחד, אלטלנה. יורם, כל התעמולה שקיימת בארצות הברית נגד טראמפ וישראל וכל השקר מזכיר את הסיפור של סאקו וונצטי ונראה כי יושב שם, אי שם, וילי מונצנברג מונצנברג ובאמצעות הקומינטרן שולח שקרים לכל עבר וכל האידיוטים השימושיים מיישרים אה, קו. אה, גיי וייסט אה, אבל דבר אחד ברור, מי מהרגע ועוד, מהרגע שטראמפ הכריז על מועמדותו אה, אה, במפלגה הרפובליקנית לנשיאות, אה, מאותו רגע לא פסק גל בלתי פוסק, בלתי נדלה של אה, שקרים איומים ונוראיים, שכל מטרתם הייתה תחילה למנוע את, המו, את, את, את אותו מלזכות במועמדות של המפלגה הרפובליקנית. ‫ואחר כך למנוע ממנו לזכות בנשיאות, ‫ואחר כך להביא לסילוקו ‫בבושת פנים מן הבית הלבן, ‫רצוי תוך כדי נשיאותו, ‫ואם לא, אז במערכת הבחירות ‫לאחר הכהונה הראשונה. ‫ועכשיו אנחנו נדבר בקצרה ‫על מסע הבחירות. ‫אותו החל בנימין נתניהו ‫בציבור הערבי. ‫ששמעתי היום את הגברת אהריש, ‫שאומרת שזה שיא הציניות, ‫ושמעתי היום איזשהו אל-ארדניק ‫בערוץ 12 אומר שזה שיא הציניות, ‫ולא היא. זה עוד... צעד פוליטי נבון ומתבקש של נתניהו, שברור שהוא לקראת הבחירות, אבל למה לקראת הבחירות האלה ולא בבחירות הקודמות ואלה שהיו לפני כן ועוד ועוד אחורה, מהסיבה הפשוטה? כי בין הבחירות האחרונות לבחירות הבאות ‫היו ארבעה הסכמי שלום אמיתיים ‫עם ארבע מדינות ערביות, ‫שאותה אהריש ואותו אל-ארדניק ‫הסבירו לנו שנים ‫למה הן לא יכולות לקרות אף פעם, ‫למה הן לא יכולות לקרות אף פעם, ‫הסכמי שלום כאלה. למה? קודם צריך להקים מדינה נאצו פלשטינית ממערב לירדן, ורק אחר כך יהיה שלום עם מדינה ערבית כלשהי. ולא היא. עכשיו, העניין הזה יצר בעליל שינוי שניצנים שלו התחילו להפשיל גם קודם בקרב הציבור הערבי המוסלמי במיוחד. כי... ‫הציבור הערבי, שברובו ‫כבר לא קורא לעצמו ערבי, ‫אלא ארמי הנוצרי, ‫שמה זוהי מגמה שהולכת ומשתרשת, ‫כלומר, להשלים עם מדינת ישראל ‫כמדינה יהודית, ‫רצון להשתלב בה השתלבות מלאה, ‫לא לחתור תחת קיומה כמדינה יהודית. ‫לא להתחבר עם האויבים מבחוץ, ‫זו מגמה ברורה אצל הציבור הערבי, ‫ליתר דיוק ארמי הנוצרי בארץ ישראל. ‫לא כן בקרב הציבור המוסלמי, ‫שתשעה מתוך עשרה, ‫אולי תשעה וחצי מתוך עשרה, ‫תשעה וחצי מתוך עשרה ‫שהלכו להצביע, בסדרה של מערכות הבחירות משנת תפשי תשנ"ו ואילך, מצביע בעד קודם מפלגות בודדות ואחר כך מפלגות שהתאחדו למשותפת, שכל מטרתן חתירה תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. ובעקבות הסכמי השלום עם מדינות ערב, ארבע מדינות תוך מספר חודשים, זה ברור שחל שינוי, לא כולל, לא כולל, ממש לא, אבל שינוי משמעותי בקרב חלק משמעותי לא מבוטל בציבור הערבי המוסלמי ביחס למעמדו במדינת ישראל. שואלים את עצמם הרבה ערבים מוסלמים למה ארבע מדינות ערב יכולות לכרות שלום, שלום חם, אמיתי, שלום חם ואמיתי עם מדינת ישראל ואנחנו צריכים להיות חלק מהרפש האנטישמי המזוהם הזה, זה כמובן הגדרות שלי, של המשותפת שחותרת נגד קיומה של מדינת ישראל ובכך מונעת את ההשתלבות שלנו המלאה בחברה הישראלית, זוהי שאלה שחודרת יותר ויותר לעומק, לאורך ולרוחב בציבור הערבי המוסלמי, וזו מגמה מבורכת. ונתניהו כשועל פוליטי אדיר שאף אחד בארץ לא מגיע לקרסולי קרסוליו מזהה את המגמה הזאת וכן כפוליטיקאי רוצה לקצור לקטוף לעשות קופון ממנה ולהביא לעשרות אלפים של ערבים מוסלמים שיצביעו בעד הליכוד בבחירות הבאות עלינו לטובה אין בכך שום פסול כלום, יש בכך רק דבר טוב, מגמל. בעוד אשר פשע אוסלו הנורא הביא להקצנה איומה ונוראה בקרב הערבים המוסלמים במדינת ישראל. עד פשע אוסלו, אף פעם באיזושהי מערכת בחירות, הציבור הערבי לא נתן יותר מחמישה מושבים בכנסת למפלגה ‫או מפלגות ערביות כלשהן, ‫ביחד ולחוד. ‫המספר הכי גבוה היה ‫בבחירות של תשנ"ו, ‫חמישה מושבים בכנסת ‫לשתי מפלגות ערביות. ‫אבל שימו לב, ‫בבחירות הראשונות ‫לאחר פשע אוסלו, ‫המספר קפץ לתשע, ‫כמעט הכפיל את עצמו, ‫ומאז רק הלך וגדל ‫עד שהגיע למספר המפלצתי, של חמישה עשר, וברור לגמרי שכנופיית המשותפת האנטישמית לא תקבל יותר מעשרה, אחד עשר מושבים בכנסת הבאה. והשאלה, לאן זה הולך? השאלה, לאן זה הולך? ואין שום סיבה בעולם שאלה שלא רוצים להצביע יותר בעד המשותפת, ויודעים שמרץ זה המשותפת בעברית, יצביעו בעד הליכוד, אין שום סיבה בעולם שלו, לאור המגמה הזאת שקיימת במובהק בקרב הציבור הערבי המוסלמי, שברובו המכריע, 90-95 אחוז, עד לאחרונה היה עויין ביותר את עצם קיומה. של מדינת ישראל כמדינה יהודית ושאף להחרבתה ככזו והדבר בא לידי ביטוי שוב ושוב בהצבעה המסיבית עבור הכנופיה האנטישמית הנאלכת הבוגדנית סרסור, סרסורי הטרור והשהידים בכנסת. וטוב שכך. לא טוב שכך שהם סרסורי הטרור אלא ש... יש ניצנים ברורים משמעותיים ביותר בקרב הציבור הערבי המוסלמי להתרחק מהרפש האנטישמי המזוהם הזה. ועכשיו, האם ניתן למנוע את הזיופים בבחירות הקרובות המתוכננים על ידי השמאל הבוגדני, כשמערכת המספח ‫בידם. זה לא ניגוד עניינים ‫שוועדת הבחירות עובדת ‫עם הדיקטטורה הרודנית של בג"ץ. ‫טוב, קודם כול, אני רוצה להסיר חשש. ‫מה שהיה בארצות הברית ‫לא יכול להיות בארץ. ‫בארץ אנחנו מצביעים בפתקים ‫ולא במכונות, ‫וסופרים את הקולות ביד ולא במכונות. ולכן זיופים מהסוג הזה שהיו בארצות הברית ושלא הוכחו לא ניתנים בכלל לביצוע בארץ בגלל שיטת ספירת קולות ושיטת הצבעה אחרת לגמרי. איפה שיכולים להיות זיופי קולות והיו תמיד זה במספרים קטנים ביותר, בלתי משמעותיים לחלוטין, קצת קצת קצת אצל החרדים, אבל באמת לא תופעה שבאמת משפיעה השפעה כלשהי על הבחירות, והיקף הרבה הרבה הרבה יותר רחב, כפי שאין ספור תצהירים שהוגשו בעניין הזה על ידי חברי ועדת קלפי. ‫במגזר הערבי. ‫והדרך להיאבק בכך היא פשוטה. ‫עוד פעם, הליכוד פישל ‫ולא חוקק חוק של הצבת מצלמות, ‫לא מאחורי הפרגות, ‫אלא מול ועדת הקלפי, מצלמות שיופעלו ללא הרף ‫ואין שום היתר להפסיק אותן. את פעילותם אפילו לשנייה אחת מפתיחת הקלפי ועד סיום ספירת הקולות באותה קלפי. שני נציגים של המחנה הלאומי יכולים בנקל למנוע את הזיופים הללו. <אח> מה אתה חושב על ראש עיריית ניו יורק שכל היום עסוק רק בטראמפ? <אח> קודם כל, בניגוד שוב לאספסוף האולפנים, המחבל התקשורתי האמריקאי וגם הישראלי, שמכתיר אותו כהצלחה נעבך בטיפול בקורונה, תראו איזה הצלחה. ניו יורק, יש בה פחות אוכלוסייה מאשר במדינת ישראל. בערך ב-12 אחוז פחות. אתם יודעים כמה מתים יש בקורונה בניו יורק? כמעט שלושים אלף, כמעט שלושים אלף, ממש הצלחה אדירה. תארו לעצמכם מה חלילה היה קורה אם במדינת ישראל היו מתים מהקורונה שלושים אלף איש. מהבוקר עד הערב היית שומע צרחות, נתניהו רוצח, נתניהו רוצח. אבל מאחר וקוומו הנבל הוא אנטי טראמפ, אז הוא מאוד אהוד. ‫אין על אספסוף האולפנים ‫המחבל או תקשורתי האמריקאי, ‫ועוד יותר מכך, על עמיתו הישראלי. Uh, יורם, uh, שוב טעות, מלצר פסק של זיוף עד שלושה וחצי אחוזים, ‫זה זיוף קביל במצב של טקו, ‫כפי שיש אצלנו, ‫זה ארבע מנדטים וזה עקרוני. Uh, ‫לעולם מלצר לא פסק שזיוף... עד שלושה וחצי אחוזים זה זיוף קביל, זה הבל ורעות רוח. לעולם מלצר לא אמר דבר כזה בשום פנים ואופן. אפילו אם הוא היה חושב ככה, ואני בטוח שהוא גם לא חושב ככה, אבל אפילו אם הוא היה חושב ככה, הוא לא היה אומר ככה, ולכן הוא לא אמר ככה, וזה חדשות שקריות. שפתל אתר אומר את המילה שהזיופים לא הוכחו. גם כן הוכחו, אך הדמוקרטים לא רוצים להודות בכך. מערכת המשפט היא חלק מהדיפ סטייט בדיוק כמו בארץ. לא נכון. 90 שופטים בערכאות שונות, במדינות שונות, שמעו את העיר אורים, לפחות 30 ומשהו מהם הם שופטים רפובליקנים, שחלק ניכר מהם גם מינה דונלד טראמפ. והם לא חלק מקשר להביא לתוצאות בחירות שהדמוקרטים יהיו בבית הלבן. זה הבל ורעות רוח. אי ציות לפסק דין של בג"ץ, האם לדעתך יכול להיווצר מצב שזה יתקבל על הדעת? זה יכול אפילו לא רק להתקבל על הדעת, אלא להיות כורח המציאות. תראו, אין שום מניעה היום, שום מניעה, שבג"ץ יחליט בעתירה של מרץ להורות להפסיק להעלות יהודים ארצה מכוח חוק השבות כי זה חוק גזעני, מפלה, ריאקציונרי שלא קיים בשום מדינה בעולם חוץ מגרמניה תרתי משמע לגבי הפולקס דויטשה למיניהם ובג"ץ בהחלט יכול לבטל את חוק השבות, בהחלט יכול לבטל את חוק השבות. אז מה? נפסיק להעלות יהודים ארצה? לא. וזה לא פסק הדין היחיד שיכול לצאת היום מתחת הדיקטטורה של בג"ץ, שלא רק מתקבל על הדעת, לא לבצע אותו, אלא חובה לא לבצע אותו. בג"ץ יכול להכריז מחר שמדינת ישראל איננה מדינה יהודית יותר כי, ולאמץ את הטיעון של סרסור השהידים בכנסת, אחמד טיבי, שזה אפליה, שזה הופך את הערבים לאזרחים מדרגה שנייה, ועוד כל מיני טענות שקריות בזויות כאלה שנשמעו מצד מתנגדי החוק יותר יהודים מאשר ערבים אפילו. בג"ץ יכול להכריז היום על מדינת ישראל כמדינה לא יהודית, כמדינת כל אזרחיה, אז מה? גם לבטל את השם ישראל? זה שם יהודי, ישראלי, בעברית, מה, מה, מה זאת אומרת? איפה הערבים כאן? אז מה? נפסיק לקרוא למדינה שלנו מדינת ישראל? אני אה, בכוונה מביא דוגמאות קיצון כאלה, כי זה שיטת הוויכוח של שופטי בג"ץ. כשאמרו להם שאין לכם סמכות לגעת, להתקרב לחוק יסוד הלאום, הם אמרו, ומה אם הכנסת מחר תחוקק חוק שאין יותר בחירות? ומה אם הכנסת תחוקק מחר חוק שמפלה את הג'ינג'ים? ועוד כל מיני שאלות כאלה כדי להצדיק עקרונית, הם לא ייגעו בחוק. ‫הם לא ייגעו בחוק. ‫אבל כדי לצאת עם פסק דין ‫שיש לנו סמכות לבטל כל חוק יסוד, ‫אבל לא נעשה את זה ‫כי לא מוצדק בעניין של חוק הלאום. ‫לא פחות ולא יותר. שפטל, מה אתה אומר על פרשת האונס של הפקידה לשעבר, של גדעון סער, שהתקשורת משתיקה את זה, האם הוא יהיה סחיט בידי מערכת המשפט? אני לא יודע על כך כלום, אני בטוח שזה דברי הבל וסרק שאין להם שום בסיס. תוכל להסביר מהו אוסלו א' ומהו אוסלו ב' ומה ש"ס הצביעו בשתי ההצבעות, שואל יהודה המכבי. ובכן ככה, פשע אוסלו א', קודם כל מכיר באש"ף כנציג הלגיטימי של העם המומצא הפלשתיני הבלתי קיים. שתיים, הוא מזמין את רב המרצחים ערפאת לקבל אוטונומיה מלאה ‫על כל רצועת עזה, למעט ההתנחלויות שהיו קיימות אז ברצועה, ‫ועל יריחו. ‫ועל יריחו, תוך דגש על המילה תחילה. ‫ש"ס נמנעה בהצבעה ‫על הסכם אוסלו א', ‫אבל היא אפשרה את הקמתה ‫של הממשלה. שעשתה את פשע אוסלו א', ולכן הרב שך, יש אומרים, בירך במאופך את אריה דרעי על הצד הזה, ואריה דרעי, לפני שנכנס לכלא, ביקש בפומבי את סליחת הרב שח על זה שהוא גרר את הרב יוסף לממשלת הזדון, הפשע והבגידה של אוסלו. ‫ואחר כך הוא גם אמר שהרב שח, ‫בתגובה לבקשתו של אריה לסלוח לו, ‫אמר ביידיש, איך מויכל, איכמויכל, איכמויכל. ‫אני מוכל, סולח, סולח, סולח. ‫הוא לא אמר את זה. ‫הוא לא אמר את זה. ‫הסכם אוסלו ב' ‫העביר בפועל את כל הערים ‫המיושבות ערבים, ‫ביהודה ושומרון, ונתן אה, שטח ‫של אה, כ-18 אחוז אה, מיהודה ושומרון ‫לשליטה בלעדית אזרחית וביטחונית, ‫כן, וביטחונית, לרב המרצחים ערפאת. ‫גם בעניין הזה ש"ס נמנעה. אה, ‫ואתה נעבור... ‫לפינת היידיש שלנו, ‫והפעם פינת היידיש שלנו ‫תעסוק בפתגם די ידוע, ‫והפתגם אומר כך, ‫וזה יכול, אפשר לראות בזה ‫כפתגם מרפא ידיים, אבל לא. ‫זה פתגם שka, שאומר שצריך לדעת, ‫להבדיל בין הרצוי למצוי, ‫וכך אומר הפתגם. ‫מן טורנישט צריך לשאוף למה שלא ניתן להשיג. וכאן אנחנו מסיימים את המשדר הזה, תודה על ההאזנה, ואני מזכיר את עניין הטלפון למשרד בעניין סיוע טכני להגשת התוכנית הזאת במתכונת שונה, קרי שיחות עם מאזינים כמעט לכל אורך התוכנית, למעט שני פתיחים, בדיוק במתכונת של תוכנית הרדיו. תודה.